а за нею дрібно прожогом котились жовті пухнасті грудочки. Ольга Іванівна вернулась до столу і сіла на старе місце. І в очах уже не було п'яної густої синєви. Тільки нижня повна губа ще пащила гарячою напухлістю. «Так ви мені поможете знайти коней, пане докторе?» Доктор сидів з голову на обидві руки. «Для чого?» Для чого ж вона лицемірила? Для чого задавала це питання, знаючи вже, що за один дотик до її божественного таємничого їства він поповзе за нею на всі небезпеки і на всі смерті. «А ми поїдемо кінь маютка, Ольга Іванівна. Не треба шукати». Панна Ольга подивилась на сховану в руках голову доктора і помовчала. Потім... Раптом підвелась і рішуче покрутила головою. Ні. Все це абсурд. Це божевілля. Ви, ви простіть мені за ці розмови, але я не можу прийняти вашої помочі. Це божевілля. З якої речі? Ні, ні, ні, ні. Їдьте собі, докторе. Спасибі вам. І часом згадуйте випадкову знайому. А мені тільки поможіть найти коней. Доктор підійшов до неї і злегка поклав руку на плече її, як то часто робив пацієнткам, що врядували. Ольга Іванівна. Ви самі розумієте, що ми живемо в божевільний час. Одним божевіллям більше, менше. Це не має ніякісінького значення для того режисера, який ставить божевільну п'єсу. Моє життя. Мені потрібне, говорячи сучасною мовою, оскільки-оскільки. Маю ж я право ставити його на карту в грі. А я хочу поставити його на вашу гру. Так от, кажіть мені тепер усе. Куди вам треба їхати? Через що небезпека? Чим я можу бути корисним? Ольга Іванівна подивилася знову просто в лице докторові перевіряючи, чи його, чи себе, і помалу відійшла до столу. Дивлячись у віконце, вона якийсь час помучала, потім тихо, рівно, байдужим голосом проговорила. «Я їду в штаб Південної Червоної Армії, щоб убить командуючого цією армією Машкова. Його штаб тут, десь коло Соснівки». І після цього знову спокійно глянула на доктора. Докторові кинувся в очі знайомий, сухий, скляний, близький її очей. От слів же у грудях штовхнуло і надушило їх, як мішком з піском. Але коли він заговорив, голос його був теж такий самий спокійний і рівний, як і в неї. А можу я задати вам кілька запитань? «Будь ласка, маєте ви якісь можливості доступити до Машкова? Якісь зв'язки, одне слово, якісь вироблені, підготовлені способи здійснення перших кроків?» Панна Ольга повільно покрутила головою. Вона не мала ніяких ні зв'язків, ні вироблених підготовлених способів. Вона знає, що охорона в Машкова велика, що доступ дуже трудний, але... Але вона покладається на те, що їй удасться все ж таки пройти до нього. Яким способом? Панна Ольга зробила невиразний жест і посміхнулась. Яким небудь. Доктор зрозумів, тим самим, яким вона проходила всюди, куди їй треба було, тим самим, від якого Ютко світився і згоджувався зробити своє балабусте вдовою, яким. Комісари давали незаконні пропуски, яким він сам опинився в Суснівці і готов був опинитись на тім світі. І справді? Чи не дужчий, Недійсніший це спосіб, ніж усі пропуски, мандати, зв'язки, організації. Ну, а як же ви гадаєте там? Наяда знову невиразно повела головою, плечима, бровами. Не знаю. Як-небудь. Ну, скажу, що маю якісь дані про німецьку армію. Та це не важливо.